معلومي اول خبر دا چې د جګړې د دوه طرفونو ا قایدیه فکری ماهیت یې ده یو طرف ته دي جهاديان طالبان دوی وایي چې من په د وطن کې دو اساسي شایان دي چې دغه نه بالکل نه تيريغو فنور شایان خلق سره تعامل ته حاضر یو مثبت جایز تعامل که دو شیانداسي دی چې دغه نه بالکل نتيري يو دا چې ازاداي په سر د چا سره سودا نه کوم ازادي به حاصله. او دویم دا چې دلته من دین حاکم وو کي وازي ازادي رازي مثلا خوای چې دین به پکې نه حاکم وي نو بیا خدای جهاد نشو دا دونې قرباني شهادتونه زندانونه ډکېدل سفرونه او رکېدنې دا څلوېخ کاله مقابله د روسانو په مقابل کې د روسانو د ګډاګیانو د ملګرو په مقابل کې د امریکایانو په مقابل کې دا ټولي وازه ديب خطربانه چې مازي استقلال دی ولرو د نړۍ د هوادونو په کتور کې د موږ به رغم ولړی بس دا ټول هم د خطربانه باقی منده د دی موږ دین د دی موږ شریعه د موږ قوانين د دی موږ ديني عملی نهي مجاهدین دانه مني او پدی باندې په قطي ډول باندې تر اوسه پورې څو دا کول ته نه دی آماده شې الله دې نورو توفيق ورته وکړي مشرا نه ته چې په دې دوه اهداف باندې ټینګ ولاړ نو د دې فکری ماهیت دوه عمدت کیه دادی چې یو ازادي د دین نه تیری عدالت و حاکمیت د من بخپل او حاکم او بدلته منګ دی الله دین واک بدلته د ښاورې لمن سره حاکم او را ورکی دی الله دین دوی د اقتصاد پره او جګړه نه کوي چې من ته به دومره پیسې راکوي دوی دلته د یو ون جګړه نه کوي چکه د فلانای قوم پهواې نه مونږ جړه کوو او د فلانای قوم پهوا کغئ بیا منګه جګړه نه دوی دلته یو شخص د حاک موللو د پاه جګړه نه کوي چ فلان شخصرییس جمور کېږي نومنګه جګړه نه کوو که تههغ پورې به جنې کوو چاه فلان ریسجمور کي دلته دو مهمه هدااف د یو د ازادی د د خاورې او دو هم په د اضای کې دلته د دي الله دین حاک مول تردیور اخو اتا کا اغه یو ډول ولې سي یا د يادي ولسون سره په یو خاص میکانيزم باندې راټولول دي یا یو داسې اداره جوړول چې په هغه کې د ولسون ارڅو خپل ځان وویني او د ارچا د بکی زا یو برخه بکی وي چې محرومیت د پکی نه وي یو د بل په خلاف د ولار نه وي داخلي جنگونه د بنچ د قومونو په نامه باندې جنگول د بنچ د ټول شهم داسي دي چې د به ورسته یا نو ټول دې حل و د خبرې او د مذاکرې وردی خدا دا خبره داسې دي چې مجاهدین وایي چې په دې دو دوه کډې چا سره موږ جوړ نه کوو یو د هواد ازادی او دویم دلته د شریعت حاکمیت مقابل لورې چې امریکایانه او اروپایانه دې غوي ملګری دي دلته داخلي ملګریه اغه وایي چې موږ یې زبر زواک یو او دا زبر زواک په هر لحاظ باندې ہم په فوځی له حسابانی هم په اقتصادي له حسابانی او هم د فکری ارزښتونو په لحاظ بانی په وزو اکمنی به هم د منچلېږي چې په خلیج باندې چلیږي نو په تابو ولنه سودی غوې چې په سعودي باندې په حرمائنو باندې په جزيره العرب باندې په مقدساتو باندې شې ما و چلیږي نو په تابو ولنه چلیږي پتام چلا ولغړم لو یو لو یو ام پر چلیږي چې په جاپان باندې چلیږي په ټوله اروپا باندې چلیږي افریقای هوا دونه چلیږي په مصر باندې چلیږي لو یو تمدنون باندې چلیږي پتا شړ شاڑ شړل افغان باندې بولنه چلیږي پروپوزل پا خاص باندې باید تزم تابع شې زما مقابله و نه کړي ته باید به وسیله شې ته باید بیزواک شې ته باید بیروحی شې باید بعزم شې ته باید د مملیش شې یا باید ورکه او د تادیه ورکوي د پاره ما ټول نړي یو کړی دوه ما قوانين پاس کړی د ملل متحدنا د امنیت د شورا نه د اروپاي پارلمان نه د نور ټولو د دې په استلاوه د حقوقي جهتونونو نه د سیاسي تړونو نه د دې ټولو نه ما دا خبر اخیصه شې د خلک بد د باید جلا شي او غویم له شو شهوده باید وښی. په اقتصادي لحاظ به امریکایان دومره بد خلک دي دومره بد خلک دي چې د نوروولسو د ځم کې د حاصله اووللو او د غوی د تمو د حاصله اولو دپاره دوی په لکوو نه په میلیونونو انسانان تر اوس پې وژ بلکې په سګو ملیون انسانانی وژلی دي. دا امریکا چې دوی اوس داانه کړی ده دایی دا دو خپل وطن نه وو. د نننۍ امریکایان د اروپان ورغلل او الټایې په سیمه کې و سیدون کې خلک چې پخوانی امریکایان یا اصلي امریکایان یا سره هندوان په بلل کېدل دغه دا داسب بیرحمه بیرحمه او وجل داسب بیرحمه بیرحمه او وجل دوی پکشته کې ورغل د غسبانویان او فرنسویان او د اروپاین شد اننني د سپین امریکایان دي دا چې الته ورغل نو الته وکړه ګوري چې ډیر لو یزمکه د یو بر اعظم د زراعت زمکه دي ودانی دي او قسمه قسم اقتصادی فرصتونه دي او خلک ډیر ساده خلک دي په خار باندې او په زراعت باندې گزاره کوي نبي دي خلکو دي وجل د پاره فلی ټول راوخسته دومره ډیر را ووجل دومره ډیر پلکونه نه په ملیونونو ووجل او دی امریکا فوزبه پهغه وخت کې شته چې د فوز مشرانو اغه بخوله فوزیان ته امریکا و چې تاسو د دغه تخانه امریکایانو یا دوی به وحشي امریکایان بلل د دوه د هر یو د سر پوسته کې به شورترا وړ سیمه ته به ور, ور. بیا به هر اسکرټ ویل چې یو د سر پوسته د انسان په 200 روپۍ ده د پوز مشرانه به ورته بیا به نه دوی په کللو ورګاټول د نارینه د سر پو کو والده قیمت درلو د د ذ بالده درلو ده د ماشو بالده درلو ده. بیا به هر چا کوش کو چې ډیر انسانانو وژې او د ډیرر انسانانو پوست کې دا په کتابونو نه کلیکل شوی دی د دو دوی په خپلو تاریخونو کلیک شوی ډیر تکلیف درنا نه وواړي یوا دا یو ټکې تااسې سرچ ته تا د کمپیوټرک د انټرنټ جرا ایاممل بس امریکایی جنایات په پختو په فارسی کې به ډیر څه پیدا نشي درته په انګريزي او عربي کې به ډیر څه ته پیدا شي ځکه پښتون په دې باره کې څه نه دی کړي الجرائم الامریکيه وليكي يا الجرائم او في حق الهنود الحمر د سرو امریکایانو په مقابل کې د سپینو امریکایانو جنایات په <مليونين> مليونونو په مليون نه به وجل تر <ترده> دې اندازه چې د غوي کلی اور وړاند کړل د غوي وطنونه یې ونی ول هغه به کلی پرې خو د غرو نه ته په پناهنده شو بیا به غرو نه تالت روزل شوی سپیپسی ورولېګل یا به په وزای کې التا د دې سره یو تړونداسه وکاو چې بس نن جنگ بندي ده یا د د تاسې حدود شو د منګا حدود شو جنگ به ور سره بندک بیا به ټول شعباست دي په خاطر چې تاسو ډیر کړې دي له ستړي تکلیف شوی استي بس منګه تاسو سره یو څم راستیم کوه اا دا یخنی د منګه تاسو دا کمپلې راوړی دا کمپلې م درکو دا کمپلې په دوی په مرزونو په ميكروبونو لړلې وي دا مرزونه بچو په کمپلو لاره نه اصلي وسیدونکو تور نقل شو بیا په لکونو لکونو لکون د دې مرزونو د وجنه او وجه دوی دا کمپلې په لابراتوارونه کې په جراثیموبانې لړلې وي په ساري جراثیموبانې د امریکاان د خپلو ګټو د حاصلولو لپاره دومره بیرحمدي دومره بیرحمدي چې دوی په یوو رزمن یو نی انسانان هم په اور کې سفزې لوله پکې اته بم د اول ځل لپاره په پا انسانانو باندې امریکا استعمال کړی دی په جاپان کې په یوو رز په یوو یو لحظه اویا زره انسانان په اور کې ویلي کړي په ویتنام کې چې دوی کوم جنایات تر سره کړي دي پورا پورا ولایتونه پورا پورا ولسوالي په يوا ورځ باندې وسوځولي نو امریکایان د اقتصادی غټو د حاصلولو د لپاره هغه خپل ټول قساوت نو ټوله بیرحمينه کار اخلي که څکل پوشي چې خلک نه تسلیم بي په يوا ورځ باندې ټخت کوي د امريکایانو هدف دا دي چې یا ماهیت یې دا دي چې څنګه چې افغانستان کې عسكري قوه او تسلط دمنګي بعد اقتصادي منابع ده همنګلاستراش کاغ نفت دي کاغ غاز دي کاغ سرزر دي کاغ مس الليتيام دي کاغ نور داسه قانون او معدن دي چغه انتهایی ورلڈ ارځختلری دی اغه د حاصلونه د لپاره دوی هر ډول جنایات هر ډول جفا هر بیرحمه ته دوی آماده دی ته دوی تیار دي او په فکری لحاظ باندې بیا یا قائد لحاظ باندې دوی ماهیت هغه څه شه ده د ترڅنګ چې دوی تحریف شوی مسيحیت هم کوشش کوي چې خپوري کې خو په حقیقت کې نن سبا چې امریکا په نړۍ کې شیخ پرول غواړي اغه لیبرالیزم یا هیومزم یا اللحاد دی په دی معنابانې چې بس انسان د خپل ځان خدای ده چېڅ شي ځان ته حالال ګنی او ته حالال چېڅ شي حرام ګنی هغه حرام د د په مقابل کې بل داسې قوت نهشته د چې په د برې د حاکیت ولدي دا د دموکراسسي او د لیبرالزم هغه خلاصه هم دا ده چې د الله نور له انسان سره کار نشته انسان خپل آزاد ده چې څ غواړي او باید کويومانې نه شي دا دوي چې د ازادي ازادي ډېره وایي دا د ازادي رادیو دا د ازادي فرهنګ دا د آزادول دا د ازادي خبرول دي د دوي ازادي د نه د مقصد ور نه چې یو ولس د دی بلشل تسلط نه آزاد وي دغه ازادي نه خو د پختل خلک محروم وي دغه ازادي نه خو د لګي خلک محروم ای. ته په ناتنګونه تیاری فوزونه بمونه د پی باندې استعمالي چې د ازادینه محروم کی د ازادیا ازادې چې دوی ډیر وایي په کتابونو کې په لیکنو کې په ادبیااتو کې په میډیا کې په رادیو غانو تلویزیونونو وغيرها په بحثونو په دې کې د دې ازادې مفهم دوی په مزب باندې د اله نه د انسانانو آزادول دي او هم د الحاد هم ده کمونستانو دوی ته الحاد ویلي ویل اله شتنه اله پیغمبر دین دی و دا خرافات د چ خللله ځان جوړ کړي اویلدي چې په دی باې ولونه ن شي او بیا په ځان پسې روانې طبع کوي دا د کمونستانو نظر دوی وای ک اله شته نو په اسمان کېچ ته د ځمې او د زمېواو سره غرض نه شتهره دلته به آ چوک د خپل ځان خدای په خپله ويناوزو بالله شهر شي خپل زړ یغ بانته حالالګي چهر شي پخل زړ غ هغه بځان ته حالان ګنی حال او هررا مول دخه او د بد می یاارونه کول و انسان خپل کار دی دغه ډول فرهګ دوی پهته درژبانې قرار قرار لګادې خپ تااسې وګورې چې افغانانو کې د امریکكاو د را تګ نه مخکې ډول اخلا او ددي را تګ وروسته په خلکو کېسه ډول اخلا قرارغه فحش څومره على ن کفر ارتداد ویل <سؤال> سمره علانې شو تر دې اندازې پورې د ارتداد او د کفر ویل علانې <سؤال> او بربند شو چې یو څوک د اسلامي ډلې په نامه باندې راپورته کړي او د اسلام په نامه باندې یو مجلس دایرهي د قران ایتونو په کوی او مستویوایچه ک پیغمبري په مسعود باندې ختم شو یا نه و ننن بعطا څه شوی پیغمبر بو دغه ویلې کونه ویلې او هغه جهاد چې د دې شاپه ملاتل دا غونډه جوړ شوه اغه دې خبر نه برابر اعلان ک توبه یو وسته غلطی و غناله غلط دا خبر ولستې مازرتو غوخت د مسلمانانو نه مازرتو غوخت د یو میلیارډ او وسو ملیون مسلمانانو نه مازرتو غوخت چې دا سره یو غلط شوه دا یا د منغه قیدو نظر ده نه ده او ختم نبوت باندې منغه قانیو پیغمبر صلی الله علیه و نبوت ختم شوې دا د منغه ترجمانی نه کوي آی داس یو څه تاسې و اوریدل نه مې اوریدل دا چ دلتا ارت شلا زامن ته اسلامي جهتون ویله اغه هم نور د الہاد پلو تر سی دی لینی قداي او شخصي موقفو نبي عطا ردولنک چه ني رد اي خو ته پدي متقيد دي د د نظر اماده شوي دا په مقابل کې دا په پښتونو کې افراطي او فاشست ليبرالان فزانون ته دموکراتان آزادۍ خو کی واي اغه بیا امان الله خان څه شی واي د آزادۍ پیغمبر دا اوس په کتابونو کې او فیسبوکوونو کې لیکي په لیکنه کې راولي چې افغانستان د آزادۍ پیغمبر یو خاطه امان الله خان پیغمبر ک به یو خاطه نور سیکولر او به دينا دموکراتان دا پیغمبران کړ نو امریکا د الحاد د خبرولو د سیکولرزم د خبرولو چ په ژوند دي کې د دین حاکمیت نه په نظام کې د دي دین حاکمیت نه په قوانینو کې د دي دین حاکمیت او دی اله سره د انسان رابطه دی فقط د ذمیر او د اغه اله چې په زمکه حاکمیت نه چلیږي په اسمان کې که څه تصور دی هغه په اړه لري او په زمکه باندې نه قانون منو نې نظام منو نه پاوزاو لکړ منو نه حکومت منو نه قضا او حاکمیت منو دی دی دا دا یو څه هم نه منو ورونه دا جګړه دلته د دې تر څنګ چې اقتصادي او امنیتي جګړه ده یا پوځي او امنیتي جګړه ده د یو عقایدي جګړه ده چې هرڅوک وایي چې دلته د امریکایانو ترمن زیاده سکولران ترمن زو د طالبانو یا د مجاهدینو ترمن سول کیږي دا اسه واهیاط وای دا ناممکنه سول ده ها په یو طریقه ممکنه ده چې یا به طالبانو تر کافر کیګل نه اسلامه به تیریږي او یا به د سکولران مسلمان کیږي دوی به د اله حاکمیت ته تسلیميږي دوی به د شریعت قوانینو ته دوی سره خو کلم د سولی خبره ذکر شي نبی وايي چې قانون اساس کی به تبديل نه راځي تذکر <متحدث> قانون اساسی کې ختوی دومره کوفر منډلې ده چې د عام خلکو فکر او نظر خو نه ورسيږي خو هغه څوک چې خبير دي په دې مسایله باندې او د قانون اساسی هغه بندونه مادي او معلومي دي چې معلوم مثلا لټي اول په مقدمه کې د قانون اساسی دلته چې د خلکو پر اراده ولاړ نظام آیا مسلمانان د خلکو پر اراده ولاړ نظام غواړي کې د الله پر اراده ولاړ نظام د دیموکراسي د تحقق لپاره د قانون په مقدمه کې د دیموکراتي د تحقق د پاره نظام جوړ شوی دیموکراتي داس یو مفهم نه ده چې هر د نظام تخفله تعبیر کړي یو تعبیر شوی شاید اصول لري ارکان لري خپل تعریف لري خپل منظومه لري خپل ادبیات لري خپل ادارې لري د دیموکراتي د دي تحقق د پاره د بشر د حقوقو د دفاع لپاره د بشړ د حقوقو د دفاع لپاره چې د بشړ د حقوقو د نړیوالې اعلامیه په اتلسم جزه کې اتلسم ماده کې د دا لیکل چې هر سړی د دي دین د دي بدلو حق لري نن د افغانستان اساسي قانون هر افغان تعالی نه د حق ور کولای د کافیر دي شي ځکه چې په شپږم اوم ماده کې وای چې د بشړ د حقوقو د نړیوالې اعلامیه د د نظام وظیفه او د بشر د حقوق د نړیوال اعلامیه په اتلسمه ماده کې بیا دا راغلی دي چې هر څړې د دین بدلولو حق لري استثناي نه د ذکر کړي په قانون اساسي کې چې موږ د بشار د حقوق نړیوال اعلامیه منو په استثناي غفلانه یو فلانه ماده نه نو د جګړې د طرفونو ماهیت داده چې یو خطا ازادی غوړي او د اسلام حاکم ول غوړي او د بلخ واي امریکایان او دی غوی ملګری دي چې اغوی دلته دی الهادی افکارو د لیبرالو الهادی افکارو حاکمه ولغوی او د اقتصاد او د دی وطن استراتیجیک موقعیت په خپل ګاټه باندې استعمالول غوی د خپلو نړیوالو حریفانو د زاپلو یاد اغوی د څارلو په مقصد باندې د جګړې د درګیرو طرفونو منځ کې یو ډله ای هغه د افغانی جهاتونو لري چې د خاني جهادي تنظیما لري پکې د تا ورته نور د سیاسي احزاب وغيرها د پکې دي که دا ته وګورو راځي تر ټولو لوی اهمیت یا لوی ارزخ د دې خلکو په فکر یا د خلکو په سیاسی وجود کې هغه څه شی و جهادو ځکه د جهاد لپاره دا تنظیمونه جوړ شوي وکړه د جهادي تنظیمونه د څه لپاره جوړ شوي دغه هدف لپاره دوی د دو دې دو لپاره نو جوړ شویو نه دا ویلی چې موږ به خلکو ته پر اخر روزي تیارو دا نو ویلی چې موږ به د اقتصاد لپاره کار کوو دا په اجنډا کې هم نو دا هم نو ویلی چې مثلا موږ بدلته بندونه جوړو او ته موږ ووبمهار کوو دته به دا, دا, دا جهادي مقاصد د لپاره جوړ شوی او تر ټولو اومده ارزښت د دوی دو په فکر کې د دوی په سیاسی بودان کې او د دوی په فکري او دی نړید کې تر ټوله مهم ته اغ جو لا اغ مهم تهکن دو نن ت شو چله جهاد نه تیر شول مقاومت نه تیر چې د دښمن تر څنګه و چې دښمن ته ملیشتوب وکاو چې جاسوسي ورته وکولا چې هغه تیار کار تیار کړل ته داوته ونیو د هغه لپاره نظام و چلاوه د هغه په خپل اوګه کې خود خپل ورور او خپل مسلمان ورته سم لاوه خپل ناموس او ابرو عزت د انګريزو او د امریکای خدمت کې استعمال کړ نو هغه کې نورې اهميت څه پاتې دي د دي خصات او دي زلت با اغا مرتبه كده چه ترده اخوات النور بلسنتي جوريه شا لجهاده تير شو دي اسلام لحاكميته تير شو لشوحده تير شو له اسلامي قانون ن تیر شو د خپل ولس له ابرو له عزت او آزادۍ تیر شو د دخمن په قطار کې و درېدل د دخمن پلانونه یې عملی کول د اغوي سره مشترک فوزونه مشترک عملیات مشترک قرارګاوي جوړ کړی د مسلمانانو په خلاف باندې شریک جنگ اولسه تلس کاله پر مخ بوته نو د دې خلقو ماهیت د کټ مقدس دل کړی دی هر خلګرو کډويته څوک به په بل ماهیت باندې قانیږي نو که په حقیقت کې خپل ځان ته دوکور کوي زکه دوی څتر ټولو مهم صدر لو ده غو اسلامي ارزښتونه دا خپله په خپل پایمال کړ دا خپل پریخودل دا کم شي د پاره چې دوی موجود شي و په دوی لعنت وایي هغه پریخود په خمانه شو موږ بد کړی او چې هغه پرونه دي دوی کار نن څوک کوي لعنت ور بد ګني ګمراهي ګني ظالمي نو د مقابل جهت د ماهیت په اړه باندې د دواړو فری خوی چې داخلی دي او که خارج دي دا دواړه د یوي ادارې نه اداره, اداره کېږ د سرچینې نه خروب کېږي پیس هم, هم مغی جهت و جهته راي پلانو او طر مغیو جهات ورته ووز کوي او کنتررول هم د امغ پلااس ک د خارجي پالیسی او داخلی پالیسی هم اماغ ورته ووزه کوي د دو توی ترمنند سفرق نه ده پاتې که بیر فرقې پاتې وي نومون تهغه مربهوي ه به پهلوود سرې به فغړی تلی په پهړی خوړی نه مسلمانېږي که نه که په پهړی مسلمانې دی نو د سکانو خو داسې پهګړی په سري چې ټول نه که کوي د به پګړی به مسلمان شو که په ګیره خوړی نه مسلمانېږي یواازې په ه کوو خوکانو ګې خو لمنږغاټ د دوی په د یه مسلمان ګل کد. اسلام خود الالتزامات نومده اسلام خود عاقیدن نومده اسلام خود دی عمل نومده اسلام خود دی دي دین سره دی وفادارای نومده د شین خود و نه خو او په خپل اختیار یې و نه کول او د دې جنایت نه په دی ول ساتل وس کول نه کیراو نه ګرځیدل تر دې اندازې پوری چا انګريزو او امریکایي ماته خوړل هغه زی دوه په خوپورې پایچو پورې پا نه خل واي مزه من چاته پرې دي مزه بس دا به در خدا به در خدا در کوم مزه نورو وخت چې منګه د خپل مقابل لوري ماهیت یا د هویت څوکوالی او څنګهوالی د افکار او د ارزښتونو درک کو نبه من په دې باندې پيغو چې د خلکو په خلاف باندې جګړه کول دا اوس خکار ده وکو بد کار ده او ددي خلکو سره یو ځای کېده او سوه کول د خکار د که بد کار امریکا د امریکا ملګري په اغ صورت کو د سوه پارا من کد شي، چې هغوی اسلام, اسلام و ومنې د اسلام و ومنې دا چې زه سوه کوم خقام اسسی م د نبتديي دا زه سوه کوم دمال لا استراولونه د نبت ېي زه سوه کوون د ما هذا او تعدود ګرا د دلته موجود وي سیاسی پلورالیزم د دلته موجود وي سو کومه د ښو حقوق د په اغه ډول باندې چې امریکا تاریف کړي دي غرب تاریف کړي الح ټول نه تاریف کړي دي داې نهمنتذره ک دا په عمله حال بندې وي دا خو د سول معنا نه ده نو سوه د مسلمانه او د کافر تر منځ دا د د موجوده وزیت کې د په یو سرت باې کدلی شي چې یا دغه خله ورته کافر شينا او اللهدم جایین دنی اسلام نتییر شي ی حاکیت نیر شي یو وا بس د شایانو بقانی شي. او وی چې بس د فایسبان ریډر لري فایسبان ی دی چې سیجهت فایسبان مونږ بندر تب کې و سیګ او یاد یادایم چې مقابل لوري مسلمان شه وي د اسلام حاکمیت و منی هم سوال یو معنا لري او د جنگ د ختمولو د پاره تدابیر دا بل معنا لري د سوولی معنا دا د چې زه به د تاپ خلاف جن نه کووم د تا خلاف به تبلیغ نه کوم د تا بد به خلک ته نه بهیانون د تا په خلاف به فعالیت نه کووم د تا وجود به دلته منم د تااش تون به داسې منان ل په خپل تون چې منم آیا دایان ومنو من ده با. په دغه ماهیت د دوی په دغو عقا د دوی په دغه رفتار د دوی په دغ گفتار د دوی په دغه افکارو نظراتو د دوی بیا د منه د دوی په سوه ک پاتې شو دا سوه د و پاو همدس نبيه اسلام تشيب بيهب جهاد تشيب بيهب عمر بالمعروف تشيب بيهب نهي عن المنكر تشيب بيهب ولا ولاه وبرام مفاهيم تشيب بيهب كفر دي اسلام تباين وفرق داب بيه تشيب داخل بي ديمقراطة طوله نبيه خبب منغ ديمقراطي مانه من ليه سوله د دې خلق و سره دا ناممکن ده ها د جنگ د بندولو د پاره او دوخمن دوښمن د وستلو د پاره یا د دوښمن د وتلو د پاره په یو خاص میکانیزم باندې خبره را کول او یا مواهده کول یا یو بل څه فقها او د دی لپاره څمره تسمیه یا سنن شرعی وصفونه وځه کړی دي او پخبلو کتابونو کې هغه تحديد کړي بیان کړي دی وو تعریفونه وړاندې کړي دي دا ټول پخبل ځای صحیح خو د دې سره په صوله کې وسېدل په یو ځای کې وسېدل په داسه حال کې چې دې ما دل نه منی د دی ما دین نه وته لای دا د ما د دی دین په خلاف تبلیغات کوي د ما د دی دین د دی دوخمن سره لاس یو کړی دا د غو ل خو د تمویلي کې فعالیت کوي د اسلام سپکاوي کوي او بیا د منګور سره په صوله کې ژوند کو او, او قانون لاندې مشترك ور سره و دا نه ممکنه ده نو د جګړ د درغیرو طرفونو د فکري او قادي ماهیت په اړه باندې وروو د څو خبرې لګ نه تفسیلی خو دا چې سړی په بندې پوشي چې زه د چاپ خلاف جږم یا دا سووک د ماپ خلاف بنی والی جنګېږي په دی باندې چې سړی پوشي یا د خلجهات سړی پتونینان بندې کوي د خپل جات د بعدت پهیت بندې کوي دیې به د سړی حسینال نه دلار وګداده دي ان بیا ولار د دې ادم علی سلام رانیول هم د نوح علی سلام رانیول ترنه په لیدام د شر روانه د قیامت تر روزنه بو. لګره مخکې پوره به هم د سلسله نو د سول تصور دا د بخي و باسي جديدي خلق سره ديصوله وش هادي جنگ بندي ده به خبره ده دي محادني به له خبره ده دي موادعي به خبره ده چې د اسلام فقها او چې د کافر سره د تعامل یا د محارب سره د تعامل یا د مرتد سره د تعامل څه اصول وزا کړی دي او بیا اهل سنت والجماعه علما او هغه بیان کړی دي په خپل کتابونو کې او د اسلام فقها او د اغه د په اړه او محدودیتونه تعریفونه دا وزا کړی دي, دي دا ټول ارز د دیني دي فرحان برخ او دغه پرانای کې بر دوخمن سره تعول کوو خ دا کم شي ته چې دوی سووله ي دغه بخب د منږ او تاسیې د کد للی اعزه دا د منلو نه ده